Egyedik rész: A robotszellemek az Aedóról Ahogy megnyomta, a gyűrűből zöldes fények törtek elő, amelyek betöltötték a lépcsőházat, legalábbis a kanyarig. A szalmahajó úgy érezte, hogy a folyton tekeredő csigalépcső többi része is kivilágosodott, igaz, ezt nem láthatta, inkább csak elképzelte. A gyűrű egyszerre két fényjelenséget is produkált. Miközben homályosan, ám az aktuális tér határait mégis jól kivehetően megvilágítva derengett, egyenes és rendkívül gyorsan mozgó sugarak is kilöveltek belőle, amelyek mintha inkább letapogatták volna a környezetet, ezek ugyanis felderítésre, nem világításra szolgáltak. A szalmahajónak bőven volt ideje mindezt megfigyelni, hiszen a víztorony csigalépcsője még mindig csak tekeredett lefelé. Érdekes, gondolta magában. Ez a két fényjelenség jellemzi az egész gyűrű kettős természetét is. Egyrészt emlékeztet a mesékből ismert varázslatos eszközökre, például Aladin gyűrűjére. Igaz, minek is egészen a távoli keleti világig utazni, hiszen a tárgyat Deleától kapta, aki ugyancsak egy meséskorban élt, ráadásul pont itt, ebben a városban, még ha nem is a külvárosi részén. Minden esetre ez a derengés, ez a kötszerű, zöldes fényből bármelyik pillanatban szellem formálódhat, amelyik megkérdezi, mit is kíván tőle a gyűrű gazdája. Mindeközben a finom pásztázó sugarak semmilyen varázslatot nem sejtetnek, hanem modern technológiára utalnak. A gyűrű, mintha a varázslatok és a jövő tudományának lenne egyfajta keveréke. Persze, mindez ugyancsak nem meglepő, hiszen a mágikus erővel rendelkező Dalea is az utazóktól kapta a szerkezetet. Ez segített neki a túlélésben. A két fajta erő egyesült a gyűrűben, gondolta a szalmahajú, aki úgy érezte, hogy a csigalépcsőben megtett minden egyes fordulóval közelebb jutott a gyűrű titkának megfejtéséhez. Dalea és Aladin mormogta magában. Hogyis? Mindkettejüknek Utat mutatott a sötétben, és csak nekik engedelmeskedett, tehát felismerte őket. Ennél a gondolatnál kissé lelassított, és mintha a fények is megváltoztak volna. Varázslat és szuper modern technika. A gyűrű tud rólam, ismer engem, de igazolnom kell magam. Lassan felemelte a kezét, és a gyűrűt maga felé fordította. A szelíd ekkor még jobban felgyorsultak, Letapogatták az arcát, elidőztek egy kicsit a szénabogja szalmahajánál, aztán hirtelen visszahúzódtak a gyűrűbe. Egy nagyon rövid időre a kötszerű fény is kialudt, teljes sötétség lett a víztrony lépcsőházában, csak a nedves beton illatát érezte. És ekkor megjelent a gyűrű szelleme. Nem holmit dsin füstölgött elő a modern ékszerből, hanem egy utazó feje jelent meg hologramként a szürke betonfal előtt. Fordult néhányat, így láthatóvá vált a sisakja a hátsó oldalán lévő arc is. A gyűrű beszélni kezdett, de a tolmácsgéphez hasonlóan először csak kereste a magyar szavakat, aztán a szalmahajóval folytatott kommunikáció révén egyre jobban kezdett összállni a nyelv néhány alapeleme. Mire salmahajó leért a víztorony ajára, egész jól összecsiszolódott a gyűrű és gazdája. Kiderült, hogy az időtlen égszer egyfajta kommunikátor, és olyan számítógép is egyben, amely képes a telepatikus kapcsolatra. Igaz, az utóbbihoz viselőjének is el kell jutni egy olyan mély, meditációs állapotba, amely leginkább az álomra hasonlít, de tudatos koncentrálást, az energiák összpontosítását igényli. Ahhoz, hogy a kommunikáció létrejöhessen a másik féllel is, természetesen szükséges, hogy a partner ugyancsak ebbe az állapotba kerüljön. A gyűrű szelleme akit a szalmahajú később egyre gyakrabban nevezett Aladinnak, azt is elmondta, hogy ehhez a kommunikációhoz tulajdonképpen nem is lenne szükség magára a gyűrűre, hogyha az emberek eljutottak volna arra a mentális és lelki fejlettségi szintre, nem például az utazók állnak. Mert hogy a kapcsolat voltaképpen létrejön ember és ember, élőlény és élőlény, sőt, még az élőlények és a szellemek között is, csak nem elég erősen. Az emberek pedig nem hiszik el, hogy ez a kapcsolat létezik, és mivel határozottan éreznek megmagyarázhatatlan dolgokat, sokkal könnyebb nekik azt gondolni, hogy csak az elméjük tréfálkozik velük, hogy mindez érzéki csalódás, önbecsapás. Igen, nekem is ezt mondják mindig, mondta szinte üvöltve a szalmahajú, és ebben a mondatában benne volt az utóbbi évek összes keserűsége, bár most, hogy ez így kiszakadt belőle, arra gondolt, talán nem is csak az elmúlt évek, hanem az egész élete ennek a félreértésnek a jegyében telt. Ekkor különös dolog történt. A gyűrű elhallgatott, de ő mégis tovább kommunikált vele. A szerkezet ugyanúgy működött, mint a krókusz űrhajó vezérlése, képes volt telepatikus kapcsolatba lépni az emberekkel. Mivel észlelte, hogy kiléptek a víztorony lépcsőházából, és egyre több ember tűnt fel a járdán, automatikusan néma üzemmódra kapcsolt, de hogy megóvja a gazdáját a kellemetlenségektől, mindezt telepatikus úton a tudomására juttatta. A szalmahajú leült egy padra, hogy gyakorolja ezt az újfajta kommunikációt, amely egyelőre rendkívül furcsa volt számára. Már azt az idegen és bizsergető érzést is nehéz volt megszoknia, hogy az utazó hangját a fejében hallotta. Az meg még nehezebben ment, hogy a saját szavait ezen a módon fejezze ki. Állandóan felhorkant, gesztikulált, aztán hirtelen nyugalomra intette magát. Komikus, szomorú látványt nyújthatott, amit a járókelők tekintetéből is leolvasott. Igaz, egyre kevesebben jártak már az utcán, hiszen már késő este volt, majdnem éjszaka. Eszébe is jutott, hogy ide lenne elcsípni az egyik utolsó buszt, hogy még a tömegközlekedéssel valahogy hazajusson elhanyagolt otthonába. Az utóbbi időben egyre szorongóbbá vált, egyre inkább kerülte az embereket. Most ez a részek kurjantásokkal teli külvárosi éjszaka is bizonytalanná tette, rátelepedett a már jól ismert bizonytalanság, szabályszerűen rettegni kezdett attól, milyen sokáig kell majd utazni és a különböző járatokra várakoznia, mire a hideg éjszakában hazaér. A máskor az elviselhetetlenségig okozódó rossz érzés azonban, most egy pillanat alatt elmúlt, ahogy megint meghalotta a fejében az utazó hangját. A gyűrű biztosította arról, hogy nem kell félnie, ugyanis minden veszélyre előre figyelmezteti, sőt, olyan eszközökkel is rendelkezik, amely megóvja gazdáját a bajtól. Mivel ez legalább annyira homályosan hangzott, mint a gyűrűből még a víztorony lépcsőházában kiáradó zöldes fény, a szalmahajú gondolatban megkérte az utazót, hogy konkretizálja a segítség módját, legyen szíves a fényköd mellé egyértelmű sugarakat is prezentálni. A gondolat átvitelnek köszönhetően sokkal gyorsabb kommunikáció vált lehetővé, ezért a szalmahajú képes volt a perc töredéke alatt megosztani a gyűrű szellemével a gondolatait, így tudta elmondani azt is, hogyan látta a szerkezetet az első működés alkalmával. Érdekes módon kiderült, a gyűrűnek, vagyis a szerkezetet egykor beprogramozó utazónak van humora. A szalmahajú kérésére ugyanis nem szólt semmit. Valami történt, ez nyilvánvaló volt, de még nem derült ki, hogy micsoda. Az ötyögő buszon már túl voltak, egy másik járatra való átszálláskor azonban már a szalmahajó is érzékelt valamit. Az emberek ugyanis lépten, nyomon nekimentek. Aztán zavartan körbenéztek, végül tovább mentek bocsánatkérés nélkül. Amikor az ellenőr sem kérte el tőle a jegyet, egyértelművé vált számára, láthatatlan. Igen, képes arra, hogy teljesen eltűnjön az emberek szeme elől. Ennél jobban semmire nem vágyott ebben a pillanatban. Maximálisan biztonságban érezte magát, mintha egy buborékban repült volna keresztül a városon. A szorongása elmúlt, az idő gyorsan repült, ráadásul volt egy állandó beszélgetőtársa, akihez még csak hangosan sem kellett szólnia, elég volt gondolatban felébresztenie szellembarátját. Amint végre hazaért, és lerogyott a koszos kanapéra, tudta, hogy az életen mostantól kezdve újabb fordulatot vesz. Ezúttal azonban végre nem fut az események után, nem rángatják a sorsát jobbra, balra, mindenféle kozmikus szellemlények, nem kell állandóan bizonygatnia mindenkinek, hogy ő igenis normális. Sőt, még saját maga előtt sem kell bizonygatnia semmit, hiszen ma bizonyosságot nyert minden. Dale a látogatása után végre találkozott Zaggal és csapatával részese lett a harcuknak, segített nekik a küzdelemben. És ezzel megkapta azt a lehető legfontosabb segítséget, amely az ő életét is helyrezökkentheti, vagy inkább pályára helyezheti. Igen, ez a bizonyosság a legnagyobb segítség, a bizonyosság, hogy nem képzelget idáig, hogy a már-már gyötrő látomások és rémálmok a valóság lenyomatai. A találkozás mindent megváltoztat, és hogy a lét elviselhetőbb legyen, még ez a gyűrű is itt van. Boldogan nyúlt végig a kanapén, szeretettel megsimogatta a hasára gömbölyödő macskáját, majd mély álomba merült. Másnap kipihenten ébredt, sőt, annyira vidámnak és erőteljesnek érezte magát, mint ami ennek már igen régóta nem, tulajdonképpen azóta, hogy a barátnője elköltözött. Körülnézett és megállapította, hogy a garzon újra lepusztult legénylakássá változott. Rendetlenség mindenhol, rossz szag terjengett. Neki is látott kitakarítani, aztán lement vásárolni, feltöltötte a hűtőszekrényét, megetette a macskáját és elment a zeneiskolába, hogy megkérdezze, nem akadt-e számára néhány tanítvány. Jó híreket kapott. Újra elkezdhetett tanítani. Bizakodva lépett ki az emberek közé, újra beszélgetett a napsugárút boltosaival, már nem félt a közlekedési eszközökön. Az általános jókedve ugyan már visszatért, de tudta, hogy a boldogsága nem lehet teljes, hogyha egy fontos lépést nem tesz meg. Egy ideig még harcolt benne a visszaszerzett kiegyensúlyozottság kényelme és a barátnője utáni vágyakozás, ám néhány nap múlva elszánta magát a döntő lépésre. A találkozó előtt ugyan visszatért a szorongása, hiszen a szerelme nem csak boldogsággal járt, hanem az első pillanattól kezdve magában hordozta a meg nem értettség szomorú magányát, amely az utóbbi időben már az elviselhetetlenségig fokozódott. Most, hogy a találkozásnak és a gyűrűnek köszönhetően végre visszatért a jókedve és az önbizalma, félt, hogy mindezt újra elveszíti, és ismét kezdetét veszi az örökös bizonygatás, a sziszifuszi küzdelem azért, hogy a másikat meggyőzze, ő valójában nem is bolond, és hogy a látomásai igenis valódiak. Ráadásul mindebben a gyűrű sem tud segíteni neki, legalábbis ekkor még így gondolta, a barátnőivel kapcsolatos gondolatait és érzéseit ugyanis igyekezett eltitkolni a szerkezet előtt. Elhatározta, hogy nem is erőlteti a dolgot, a találkozó alatt éppen ezért nem is hozta szóba az elmúlt napok eseményeit. A szerelme ugyanis eljött a hívására. Igen, megjelent a lakásban és szemmel láthatólag elégedetten nyugtázta a szép rendet, ahogy a szalmahajú ápolt külsejét és a macskájuk dorombolását is. A viselkedése ennek ellenére visszafogott maradt, látszott a bizalma ennyitől még nem tért vissza. Kezdetnek azonban nem rossz, gondolta a szalmahajú. Jó téged így látni, mondta a lány. Bár csak így is maradna, tette hozzá szomorúan. És nincs kedved esetleg visszaköltözni? kérdezte óvatosan a szalmahajú. Tudod, hogy ennek csak egyetlen feltétele van, sóhajtotta a lány. Tudom, és meg is ígérem, minden tablettát beveszek, ami csak akarsz, mondta vidáman a szalmahajú, de a barátnőjére nem ragadt át a jó kedv az már sajnos nem elég. El kellene menned újra egy orvoshoz, és részt kellene venned egy terápián. Szembe kell nézned ezzel a dologgal. A szalmahajónak ez utóbbihoz már igen kevés kedve volt, pláne, hogy számára egyértelműen kiderült, nincsen semmi baja. Leginkább attól tartott, hogy hazudnia kell majd a terápián, hiszen az igazságot nem valhatja be. De mivel számított erre a feltételre is, és úgy gondolta a legfontosabb, hogy időt nyerjen, ráadásul egy másik tervet is forgatott a fejében, kis gondolkozás után végül beleegyezett. A barátnője azonban továbbra is feszült maradt. Valahogy nem jött el a várt enyhülés, amit a szalmahajún ismét úrrá lett a nyugtalanság. De, de, de, akkor, és akkor visszaköltöznél esetleg, talán újra, megint tudnánk. Szóval képzelte, hogy az iskolába is visszavettek, és... És minden megint lehetne a régi. Mennénk a parkba, a szökőkúthoz, és. A fiatalember lassan elhallgatott, majd hosszú szünet után a szép, szőke lány szólalt meg. Nem tudom, mi van velem. Néhány hete ez még tényleg pont elég lett volna ahhoz, hogy újrakezdjük. És tényleg ennél többet nem is kérnék tőled. De most, most valahogy. Nagyon megviselt engem ez az időszak. Most sajnos nem megy. Ne haragudj! Némán ültek még egy ideig az icipici asztalnál, ahová a szalmahajú igyekezett a legjobb képessége szerint mindenféle díszeket elhelyezni, hogy a lány kedvében járjon. Most utálattal nézett ezekre a tárgyakra, hiszen a saját kudarcát juttatták eszébe. Hamarosan újra egyedül volt a lakásban, és a kanapén fekve teljesen urrá lett rajta a korábbi szorongás és bizonytalanság. A falat bámulta, aztán fordult egyet, mert nyomta valami a zsebét. A gyűrű volt az. El is feledkezett róla, most egykedvűen felhúzta az ujjára. Ezúttal arra kérte az utazót, hogy ne a fejében szólaljon meg. A hologram ennek megfelelően engedelmesen meg is jelent a szobában. A szalmahajú kínjában megosztotta vele a bánatát, hiszen jelen pillanatban a gyűrű szelleme volt az egyetlen barátja. Persze, tudom, hogy egy szerkezet vagy, ezért... Nem is kérek tőle tanácsot, mondta egykedvűen a szalmahajú, Ezután inkább saját magának. Ám a gép rövid gondolkodás után megszólalt. Az igazság a legjobb fegyver. Csak ennyit mondott, aztán diszkréten el is hallgatott. De a szalmahajú mindent megértett. Végig rossz taktikát követett. Először mindent megtett azért, hogy erőszakosan elhitesse a szerelmével, hogy az összes rémálma látomása tulajdonképpen valóságos. Egy leendő pszichiáternek. De hiszen ez teljesen nonszensz. Aztán ellenszegült és jeleneteket rendezett, amikor a másik mindössze a gyógyulását kívánta. És amikor elment, ő nem hívta, nem ment utána. Aztán hetekkel később bejelentkezik, és előadja, hogy meggyógyult, és folytassák ott, ahol abba hagyták. Ez ugyancsak lehetetlen kérés. Nem csoda, hogy a lány így reagált. Csak hogy azóta történtek fontos dolgok. Azóta ő maga is teljes mértékben megbizonyosodott az igazságról. Hát ez az. Igaza van az utazónak, illetve a gyűrű szellemének, vagy hívják bárhogy is a szerkezetet. Meg kell mutatnia a lánynak a teljes igazságot. Hiszen most már van is neki mit megmutatni. Még nem telt el olyan sok idő a lány távozása óta, felpattant, lerohant a lépcsőn, és futni kezdett az utcán, a napsugárúton, amelyet most megint éppen úgy világított meg a lemenő nap, mintha valóban a saját sugárútja lenne. Hosszú árnyékot rajzolt az autóknak, groteszk alakjuk lett az embereknek, és minden csillogott, szétáradt a meleg, vöröses fény, mindent és mindenkit egybemosva ebben a különös halmazállapotban. Ezért is hívta a szalmahajú napsugárútnak. Olyan volt kicsit ez is, mint a napsugárhajó. A villamos megállóban megpillantotta a lány elnyúlt alakját először az aszfalton, árnyékként, aztán szerencsére a valóságban is, szűke, hogy a vörösen fény lett az egyre lejjebb bukó nap Megfogta a vállát és maga felé fordította. A lány arcára egyszerre ült ki az öröm, a csodálkozás és az ilyettség. Figyelj! hagasd meg! Őszintének kell lennem, és ha még szeretsz egy kicsit – Kérlek, egy kívánságomat még teljesítsd! – mondta félig üvöltve a korai esti csúcsforgalom zajában. – Még mindig vannak látomások, ugye? – kérdezte szomorúan. – Igen, vannak, de a legfontosabb, hogy szeretnék mutatni neked valamit. Egy valóságos dolgot, és utána te döntesz arról végleg, hogy mi legyen. Hogy mi legyen velünk? – kiáltotta a torogból az utolsó mondatot a szalmahajú, már nem csak az autók berregése, hanem a saját felindultsága okán is. Ki tudja, talán pont azért, mert ennyire átélte a mondandóját, a szerelme, mintha megenyhült volna. Elmosolyodott, sőt, megsimogatta a szalmahajú arcát is. Nagyon szeretlek téged, még akkor is, ha... Jó, rendben, mutasd, amit akarsz, de nem most, mert sietnem kell. Esetleg holnap, a kórházban, a munka is az óráim után. Jó, ott leszek, Vigyorgott idétlenül a szalmahajó a távolodó szőkeség felé, amíg el nem nyelte a sárga villamos, amelyet ugyancsak vörösre festett a lemenő nap utolsó sugara. Mire a hosszú szerelvény elcammogott a napsugár úton, már le is ment a nap, megszűnt az a különös halmaz állapot, csak szürke emberek és autók rohangáltak mindenfelé. A szalmahajú még hosszan a gyűrűvel, nem győzte Áldani a fantasztikus hatását, pedig akkor még nem is tudta, hogy minden eddiginél nagyobb szüksége lesz rá, hamarosan. Másnap reggel arra ébredt, hogy a tudatában az utazó arca pulzál, amihez nagyon éles hangok társulnak, és olyan fogalmak, mint Ébresztő, azonnal kelj fel! Le is fordult a kanapéról, mert bármennyire szép rendet rakott is a lakásban, a kanapén alvásról még nem mondott le véglegesen. A gyűrű általában kikapcsolta magát akkor, amikor a gazdája aludt, az utazók etikája ugyanis tiltotta a másik álmaiban való kutakodást. Egyfajta készenléti üzemmódban azonban érzékelte, hogy a város több pontjáról is járművek indultak el, és mindegyik éppen ehhez a házhoz tart. Gyorsan, de nagyon is érthetően adagolta az utasításokat a szalmahajónak, így a gyűrű gazdája az összezavarodás és a pánikba esés veszélye nélkül Képes volt pillanatok alatt felöltözni, kirakni egy nagy adag ételt a macskának, majd lendületes léptekkel elhagyni a lakást. Ezúttal egy sapkát is a fejére kellett húznia, mert a gyűrű fontosnak tartotta az álcázást. Éppen kilépett a kapun, amikor minden irányból szirénázó autók hajtottak fel a járdára, és fekete ruhába öltözött kommandósok rohanták meg a házat. Szerencsére ügyet sem vetettek az átlagos külsejű fiatalemberre, aki a többi járók előhöz hasonlóan ilyetten távolodott az akció helyszínétől. Amikor a közeli park egyik elhagyatottabb részén a szalmahajú végre kifújta magát, azonnal kapcsolatba lépett az utazóval. – Mi volt ez az egész? Miért jött az a sok rendőr? – Kit kerestek? És miért kellett menekülnünk? – bombázta kérdésekkel a szerkezetet. – Nem véletlenül kaptad meg a gyűrűt? kezdte a magyarázatot az utazó a szalmahajú fejében. Dalea pontosan tudta, hogy zeg látogatása után nagy veszélyben leszel. A gyomrában tett látogatásotokra felfigyelt a rendőrség, hiszen a másfél évvel ezelőtti események sem múltak el nyomtalanul a bűnügyi krónikákban. Tudják, hogy ki vagy, hiszen a kórházban hónapokig lábadoztál. Már akkor előadtad a hihetetlen történetedet, amelyre azonban sokan felfigyeltek. Azt senki nem hitte el, hogy földön kívüli szellemek támadták meg a várost egy kristály után kutatva, de a robbanások és a felfordulás mégis elgondolkoztatta őket. Téged nagyon sok szakember vizsgált meg és nem mindenki jó szándékkal. Hogy? Ezt hogy érted? Hogy, hogy nem jó szándékkal? Hát akkor milyen szándékkal? Te alapvetően egy békés álmodozó vagy. Mondta a tartalomhoz képestkíség gépiesen a gép. Nem jellemző rád az agresszivitás. Még akkor sem hogyha a szellemlények látogatása meglehetősen megviselte az idegrendszeredet. – Na de az oxigénhiány és az agykárosodásom! – vetette közbe egyre bizonytalanabbul a szalmahajú. – Nem volt semmilyen agykárosodás, viszont olyan pszichoaktív gyógyszereket kaptál, amelyek valóban komoly károsodást okoztak az idegrendszeredben. Azt akarták kideríteni, mi történt valójában. Igazság szérumot adtak be neked, ám te végig ugyanazt hajtogattad. Bolondnak nyilvánítottak és kezelést írtak elő a számodra, de végig megfigyelés alatt tartottak. A barátnődet is gyakran kérdezték ki az esettel kapcsolatban, tudtán kívül jelentett rólad. Minden rémálmodról tájékoztatta az orvost, aki mindezt továbbadta a titkos szolgálatoknak. Az orvos szándékosan olyan tablettákat adott, amelyek rontották az állapotodat. Ki akarták deríteni, mi az igazság, hiszen alapvetően terroristának tartottak, de semmilyen bizonyítékuk nem volt ellened. Azt feltételezték, hogy valamilyen külső parancsra cselekszel amiről te sem tudsz. Amikor ismét robbanások történtek a hegygyomrában, már biztosak voltak benne, hogy neked is szereped van az eseményekben. Ezért figyelték a lakásodat, de semmi gyanúsat nem találtak. Ezért sem figyelmeztettelek téged, én sem. Úgy tűnik, most döntő lépésre szánták el magukat, és elhatározták vég kép letartóztatnak. Ez rettenetes. Akkor most mi lesz velem? És mi lesz? A barátnőd is veszélyben van, vágott a szalmahajú szavába a gyűrű. De meg fogjuk menteni. Csak higgattan kell cselekedni. Higgattan? De hát megölhetik, és őt is elkábítják, adnak neki valamit, amitől ő is megbolondul. Illetve hát ugye, én sem attól bolondultam meg. Sőt, meg sem bolondultam, kiáltotta magáról megfeledkezve a szalmahajú, majd gyorsan felállt a padról és tovább sétált, mert egy nyugdíjas házaspár egyre gyanakvóbban nézett a magában beszélő, gesztikuláló és most már üvöltöző figurára. Miközben a gyűrűvel megbeszélték a további teendőket, az egész várost ellepték a rendőrök. Úgy tűnt, hogy a hatóság elszánta magát és minden áron kézre akarta keríteni azt a veszélyes és rejtélyes bűnözőt, akit a szemükben a szalmahajú testesített meg. Az a tény, hogy a kiszálló kommandósok elől is ilyen sikeresen fel tudott szívódni, még gyanúsabbá tette őt. Már a híradásokban is bemondták a nevét, bemutatták a fényképét és részletes személyleírást is adtak róla. Még szerencse, hogy az elmúlt napokban viszonylag sokat aludt, az éberségére és az erejére ugyanis most igen nagy szüksége volt. Folyamatosan úton volt és rengeteget gyalogolt, amíg végül a gyűrűvel együtt úgy nem döntöttek, hogy teljesen láthatatlanná nem válnak. A szalmahajú egy ruhaboltból új öltözéket lopott, nem veti egyet egyetlen járatra sem, és amikor megéhezett, csak beugrott egy piacra és elcsente a neki tetsző árut. Az utóbbi időben már hozzászokott ahhoz, hogy teljesen valószerűtlen élethelyzetekbe keveredik. Most sem csodálkozott azon, hogy néhány óra leforgása alatt Magyarország legkeresettebb bűnözőjévé vált, sőt, elkezdte élvezni a szituációt, és a gyűrű figyelmeztetései ellenére különböző csinyeket eszelt ki a jámbor járókelőkkel szemben. Eszébe jutott zeg esete, amikor a nagy albahori felhőszakadás után az alvó katonákat megviccelte. Ez a néhány tréfa úgy kellett most neki, mint egy falat kenyér. Így tudta levezetni azt a hatalmas feszültséget, amely az elmúlt napokban felhalmozódott benne. Láthatatlan kacagása egyre több helyen harsant fel, ő pedig remekül szórakozott az értetlenkedő, fejüket vakaró embereken. Előbb-utóbb azonban beleunt a mókázásba, és el is szégyelte magát, hiszen pontosan tudta, hogy a barátnője halálos veszélyben van. Egyre magányosabbnak érezte magát láthatatlanul, és elhatározta, hogy hiába szólította türelemre az utazó az agyában, nem vár tovább, és ellátogat a kórházba. A városban a rendőrség mindenhol ellenőrzési pontokat állított fel, minden autóba benéztek, a közlekedési eszközöket megállították, és átvizsgálták az egyenruhások, ahogy az épületeket is szisztematikusan átfésülték. Biztos volt benne, hogy ha a gyűrű, szupermodern, mágikus hatalma nem kölcsönözne neki láthatatlanságot, már rég lebukott volna. Így azonban különösebb gond nélkül sikerült kikerülnie az ellenőrző pontokat. A biztonság kedvéért kerülte a zsúfolt járműveket, ezért igen sokat gyalogolt a város másik oldalán található kórházig. Ahogy arra számítottak, ezt az épületet különösen sok rendőr vette körül, hiszen itt dolgozott a feltételezett bűnöző barátnője. A szalmahajónak összeszorult a torka a gondolatra, hogy bármi baja eshet. Minél hamarabb be akart rohanni a kórházba, ám a fejében egyre hangosabb figyelmeztetéseket adó utazó ettől óvaintette. Arra kérte, hogy egy félreeső helyen pihenjenek néhány percet, és ott gondolják végig a haditervet. A gyűrű ugyanis már percek óta érzékelte, hogy egy távoli helyről szeretnék velük felvenni a kapcsolatot. – Biztos az elhatározásában, főparancsnok? – kérdezte Dale a sivatag vezetőjétől egy félreeső helyiségben, ahová gyűlés végeztével húzódtak vissza. Ez a terem sokkal puritánabb volt, mint a többi sivatagi helyiség, de a már megszokott ovális alakú üvegmedence ennek is ott szikrázott a plafonján, ahonnan finom erekben haladt szét a föld alatti óceán Uteva által felforrósított vize. A vízvezetékekben a falak közepéig még meg megcsillant az Uteva fénye, a szinthez közeledve azonban már csak derengtek a meleg erek. Igen, Dalea, eljött az idő, bár valóban nem gondoltam volna, hogy erre ilyen hamar sor kerül. Merengett a főparancsnok. Néhány hete még nagyon sok erőt éreztem magamban arra, hogy akár életem végig is vezessem a sivatag népét. De amitán találkoztam, anaktival, hirtelen, mintha kiröppent volna belőlem minden. Mintha az elmúlt hosszú évek súlya most szakadt volna rám. Most értette meg, mennyit szenvedett ez a szegény asszony, akit annyira szerettem. A főparancsnok talán soha nem érzékenyült el az életében, de ha esetleg mégis, azt a külvilág nem láthatta. Most is vigyázott rá, hogy Dalea ne vegye észre rajta a felindultságot. Dalea finoman megérintette a főparancsnok vállát. Nem lett volna szabad ezt tenni, ezzel az asszonnyal, aki egész életében csak a fiára gondolt. Mondta nagyon halkan, szinte suttogva a földi nő. Tudom, de a sivatag szabályai nagyon kemények, és ha valaki nem lehet kivétel ezek alól, akkor az a főparancsnok. Ezt meg kell értenie. Fakat ki szemrehányóan a sivatag jelenleg még első emberéből a már-már vádló mondat, amelyet talán nem is Dalának szánt, hanem csak úgy általában mindenkinek, talán saját magának. A sorsunkat mi magunk alakítjuk. Azért vannak a szabályok is. Azokat kell hozzánk, emberekhez formálni, vélekedett Dalea. A kemény háborúk és a különállás évszázadai alatt ezek a szabályok jelentették számunkra a túlélést, révette a múltba a főparancsnok. Most azonban változtatni kell sok mindenen. A hangja elhalkult, és bár daleával az ösztöneje hallgatva sokkal több gondolatát osztotta meg az elmúlt másfél évben, mint bárki mással, most mégsem fejezte be a mondatot. A döntéseket neki egyedül kell meghoznia, és azokról nem beszélhet idő előtt. A helyiség egyik bejáratában ekkor egy csukjás nő alakja jelent meg. Anakti volt az, Deleához és a főparancsnokhoz lépett, rájuk nézett, majd megjegyezte, ti nagyon hasonlóak vagytok. Annyira őszintén mondta ezt, hogy egyikük sem érezte zavarónak a megállapítást. E három ember viszonyában talán nem is volt jelentősége a mondatnak. Anakti ezután szelíden a főparancsnokhoz fordult. Hol van Zeg? kérdezte. A főparancsnok egykori szerelme vállára tette a kezét, majd mélyen a szemébe nézett. Ígérem neked, hogy megkeresem! Hamarosan viszontlátod őt! Ezzel sarkon fordult, és egy félreeső nyíláson át határozott léptekkel elhagyta a helyiséget. A két asszony némán állt egymás mellett. dalea Anaktira mosolygott aki ugyancsak kedves arccal nézett vissza rá. Szavak nélkül is megértették egymást, tudtak mindent a másikról. A meghitt csendet Lót és Aloris hangja szakította meg, akik NV-vel a kezükben léptek be a helyiségbe. – Az a földi ember bajban van, segítsék kell neki! – mondta zihálva Aloris. Az egész városban csak őt keresik meg a barátnőjét! – tette hozzá Lót. A gyűrűnek köszönhetően láthatatlan, de el fogják őket kapni. Dalai lehajolt a gyerekekhez, aztán Enviv szemébe nézett, majd Anaktihoz fordult. A gyerekekkel közösen most meglátogatjuk a földi barátunkat. Segítenünk kell neki. Velünk tartasz? Anakti bólintott. Mindannyia leültek a meleg padlóra, amelyet imád láthatatlanul fűtöttek a vékony vízvezetékek. Hamarosan körbevette őket egy kékesen derengő energiamező, amelynek közepén egy gubbasztó alak rajzolódott ki. A szalmahajó sziluettje ekkor igencsak izgatottá vált, egyik kezével a másikat szorította. Dale ekkor üdvözölte, ismét elindult a két távoli bolygó közti kommunikáció. A Krókusz űrhajóban Zag eszmélt először, úgy érezte nincs egy ép porcikája, annyit csapódott ide-oda a vezérlőhelyiségben. A jármű továbbra is csak pörgött, megszűnt a mesterséges gravitáció, nem működtek a műszerek sem. A kiskerek ablakokon időről időre feltűnt az albahor és az áldó, az utóbbi egyre kisebb lett, a bolygó sziluettje viszont egyre fenyegetőbben nőtt. Zeg a sivatagi kiképzésének köszönhetően még ebben a lehetetlen helyzetben is képes volt összeszedni minden gondolatát és felmérni, majd aktivizálni a testi energiáját. Rájött, hogy a rakéta iszonyatos sebességgel közelít a bolygóhoz, ezért, ha nem csinál valamit, hamarosan elégnek a légkörben, a maradványaik pedig becsapódnak, nagy valószínűséggel az egyenlítő környékére, azaz a fagyos sivatagba, vagy az óceánba. Az űrhajó azonban, akárcsak a többi utas, semmilyen életjelet nem adott. Zag kapaszkodót keresve egyik pulttól a másikig lökte magát, miközben a centrifugális erő rendre neki lökte valamelyik fix tárgynak, vagy éppen egy elszabadult asztal vagy szék találta telibe. Egyszer ezvin mozdulatlan testének is nekiütközött, a városi felkelő azonban továbbra is ájultan csapódott ide-oda, most épp az ugyancsak tehetetlenül lebegő professzornak, aki még öntudatlanul is a méhcsanszos üvegét szorongatta. Zag megkettőzte az erejét, és a kezeivel sikerült is megkapaszkodnia az irányítópult két sarkában. Mintha egy körhintába kapaszkodna, úgy lógott le az asztalról, ám a fogásokat állandóan váltogatnia kellett, mert ez a körhinta nem csak egy tengely körül forgott. A célja az volt, hogy a kezével megérintse az irányító pultot, hiszen így talán újra be tudja indítani az űrhajó rendszereit. Iszonyatos erőfeszítést tett, hogy a pulttól éppen ellentétes irányba ható pörgés ereje ellenére is mindössze egy kézzel felhúzza magát. Sikerült neki, és a másik tenyerét egy rövid időre, a megfelelő helyre illesztette. De nem történt semmi. Az űrhajó egyre hevesebben pörgött, az Albahor egyre nagyobb lett, már nem látszott a világűr sem, csak a folyton pörgő, egymást váltogató sárga sivatag és a kék óceán. Zagújai sem bírták tovább, néhány méternyi repülés után tehetetlenül zuhant neki a vezérlő egyik falának. A hatalmas, harcos, iszonyatos fájdalmat érzett, ezúttal a fejét is beverte. Nem vesztette el az eszméletét, de furcsa képek tolultak az agyába. Látta maga előtt az utazók bolygóját, a földet a szalmahajóval, aztán a gonosz szellemeket megsemmisülni, a napsugárhajót a sok-sok bohókás szellemlénnyel, végül azt az utazót, aki az űrhajón keresztül szólt hozzá. A fülében csengtek a szavai, mi szerint már nem segíthet többet, és az embereknek kell átvenniük az irányítást az univerzumban. Át kell venni az irányítást. Ismételgette félig öntudatlanul, amikor egyszer csak rájött valamire. Az irányítást ezen az űrhajón a fejükkel végezték, hiszen ezt a masinát így konstruálták, hogy telepatikusan kommunikáljon az irányítóival. Koncentrálnia kell a gép vezérlésére. Újra összpontosítani kezdett, és most szerencsére néhány másodpercre a pörgés is csak egy pontba szorította, nem csapta ide-oda, így képes volt valóban arra a tudati szintre jutni, ahol esetleg megszólíthatta az űrhajót. Amikor az űrhajó végre halványan leadta az első életjelet, Zag úgy érezte, hogy csoda történt. Néhány jelzőfény kigyulladt a műszerfalon, halványan ugyan, de derengeni kezdtek a vezérlőhelyiség falai is, Zeg pedig érezni kezdte a fejében a Krókusz űrhajó éledező intelligenciáját. Amint kommunikálni tudtak egymással, Zeg azonnal a lokális gravitáció helyreállítására utasította a gépet, amit az utóbbi becsülettel meg is próbált megtenni. Az erőfeszítése csak részleges eredménnyel járt, valószínűleg azért, mert a pörgés lendületét a maradék energiával nem tudta százszázalékosan kompenzálni. Mindez azonban már elegendőnek bizonyult arra, hogy az öntudatlan testek ne csapódjanak olyan irgalmatlan erővel a plafonnak vagy az ablakoknak. Az enyhe tömegvonzás lassan mindenkit a padlóra húzott, ahol a pörgés által generált centrifugális erő még képes volt a testeket jobbra-barra húzni, de ez leginkább már csak a tengerpart közeli hullámzására emlékeztetett. Mindeközben lassan beléptek az albahor légkörébe, és a pörgés még mindig nem csökkent. Zag odakúszott Ezvinhez, és megpróbálta magához téríteni. Ezvin nagy nehezen kinyitotta a szemét, majd jelezte zegnek, hogy eszméleténél van. Segíts a kormányzásban! Üvöltötte zeg, miközben az ujjaival a saját és Ezvin fejére mutatott. Ezvin ismét bólintott, hiszen azonnal megértette, mire is gondol Zag. Lecsukta a szemét, megpróbált ő is ráhangolódni az űrhajó rendszerére, amely kétségbeesve próbálta korrigálni a jármű mozgását. Ezvin is azonnal átlátta, hogy itt kézi vezérlésre van szükség, ezért a gondolataival irányítani kezdte a krókuszt, aminek hatására már is lassult a pörgés. Zag mindeközben a vészhelyzetre kialakított öntapadó szíjakkal rögzítette a legénység többi tagját a padlóhoz, remélve, hogy így sikerül megóvni őket a földetérés sérüléseitől, mert bármilyen jó pilóta is Ezvin tudta, hogy a landolás rázós lesz. Ezvinnek sikerült teljesen megszüntetnie a pörgést és egyre tompább szögű pályára állítania az űrhajót. A fékező hajtóművek sajnos nem indultak be, az egyetlen esély a túlélése tehát az volt, ha minél lankásabban csapódnak neki a földnek. Ráadásul mindezt a sivatagban kell végrehajtaniuk, mert a tengerben minden bizonyjal hamar elmerülnek, és a mentőcsapatoknak sem lesz idejük megkeresni őket. A landolás mintaszerű, parabolikus pályája tökéletes volt, csak a sebesség nem stimmelt. A föld egyre közelebb volt, de semmilyen fék nem működött, sőt, elég bosszantó módon az egyetlen hajtómű, amely végül nagy nehezen bekapcsolt, gyorsításra szolgált. vin elgondolkodott. A géppel együtt gyors számításokat végzett, amelyek alapján egyértelmű volt, hogy a jelen helyzet szerint nincs esélyük a túlélésre. Ezvinnek eszébe jutott a konténer, amelyet másfél évvel ezelőtt ugyancsak sikerült lenavigálnia az űrből. Akkor a levegő kieresztésével tudta újra a bolygó felé irányítani a tehetetlenül sodródó kabint. Most is valami hasonlón gondolkodott. Mi lehet a megoldás? Valaminek kell lennie? Csökkentenie kell a sebességet. A krókusz űrhajó már bent járt a légkörben, a pajzs felizzott, majd lehűlt, ahogy egyre közelebb kerültek a földhöz. Ezvin eddig csukott szemmel navigált, hiszen az űrhajó mindent az agyába vetített, de most kinyitotta a szemét. Az egyik kerek ablakon kinézve az ájadót látta a maga rózsaszín ragyogásában. Talán ez lehet a megoldás? Újra becsukta a szemét és parancsot adott az egyetlen működő hajtómű bekapcsolására. Amint a tolóerő megmozdította az űrhajót, Zák kérdően nézett a mellette a földön fekvő navigáló Ezvinre. Ez utóbbi jelezte, hogy tudja, mit csinál. A hajtómű ugyan átmenetileg gyorsította a krókuszt, ám egyben lehetőséget adott a pályamódosításra, amelyet ezvén el is végzett, és ezúttal az áldó felé vette az irányt. A terv ugyanis az volt, hogy ha megközelítik a köztes zónát, a hold gravitációs ereje majd lelassítja az űrhajót, a Legrange ponthoz közelítve pedig lehetővé válik egy olyan manőver is, amelynek következtében a gyorsító hajtómű fékezővé változik. Ezvin ugyanis azt tervezte, hogy a két égítest közt megfordítja az űrhajót. Mindez arra is lehetőséget ad, hogy a megfelelő irányt is belőjék, és eljussanak a sivatagig, ahol már könnyebben rájuk találhatnak a bajtársak. Zag és Ezvin közvetlenül ugyan nem álltak telepatikus kapcsolatban, ám... Mivel mindketten rácsatlakoztak az űrhajó irányítórendszerére, Zág most mégis szavak nélkül is megértette, hogy mit forgat a fejében városi barátja. Elismerően viccentett, majd újra hátradőlt a padlón, felkészülve a nem mindennapi landolásra. A szalmahajó izgalmát ebben a pillanatban nem lehetett volna tovább fokozni. Számtalan érzés keveredett benne. És mind hogy ezek az érzések igen magas fokon égő érzések voltak, pontosan tudta, hogy életének talán ez a leginkább sorsfordító időszaka. Ebben a néhány órában dőlhet el minden. Igaz, hogy ehhez hasonló izgalmakban már volt része bőven, amikor megpillantotta a szellemlényeket a padlásán, ugyanúgy sejtette, hogy most nem mindennapi dolog történik vele, ahogy a rakparton is, amikor a gömbölyű formákon elmélkedett. A hegy gyomráról nem is beszélve, ahol kétszer is járt már. Másfél éve gyorsultak fel az események, de az azt megelőző időszakban szinte évekig nem történt semmi, és azután is viszonylag nyugalmas periódus következett. Érdekes ez a pulzálás. Most megint egymást érték a kalandok, csak hogy ez a mostani mindennél nagyobb súlyjal nehezedett rá. Az a tény, hogy a rendőrség, az egész város rendőrsége mind őt keresi, még csak hagyján, de hogy a barátnője is nagy veszélyben van, már-már már bénítólag hatott rá. A feje zsongott, össze-vissza cikáztak benne a gondolatok, és amikor a gyűrű azt javasolta, hogy a kórház hátsó bejárata melletti személygyűjtőnél pihenjenek meg egy kicsit, a mélyén örült is. A telepatikus szerkezet egyre jobban ráhangolódott gazdája lelki és testi világára. Így most is várt néhány percet, hogy a szalmahajú legalább fizikálisan megnyugodjon. Mérte a pulzussát, diszkréten letapogatta a gondolatait, ezért igyekezett olyan alig észrevehető, nyugtató jeleket küldeni az agyába, amelyek segítettek neki kikeveredni ebből a görcsös, hisztérikus állapotból. Amikor valóban megnyugodott egy kicsit, a gyűrű megnyitotta a kommunikációt az Albahorral. A szalmahajó a hátát a falnak vetve ült a guruló szemetes ládák és konténerek takarásában. Előtte lassan kibontakozott Dalea és a három gyermek körvonala, és még egy másik szemét is látott, akit nem tudott azonosítani. Hamarosan már hallotta is Dalea anyaian nyugtató szavait, amelyekre most mindennél nagyobb szüksége volt. Talán lehetetlennek tűnik, de hamarosan véget ér minden. Ez adjon erőt, ahogy az is, hogy most minden rajtad múlik, mondta kedvesen a földinő az albahorról. Hát ez az, mi van, ha hibázom? Kezdte a szokásos, kétségbeesésbe hajló sopánkodását a szalmahajú. Ne félj, mert a dolgok egyre jobban alakulnak és ez mindig bizakodásra ad okot. Folytatta Dale a kedves, de határozott hangon. Most már te irányítasz, utána rohannak. Hallotta Aloris magas hangját a fülében csengeni a szalmahajú, amitől egy pillanat alatt vidám lett. Cselezd ki őket, aztán bújatok el, mondta bíztatóan a kisfiú. Vannak terveim, csak félek, hogy nem túl jók. Válaszolta félig hangosan a szalmahajú, de a gyűrű azonnal figyelmeztette, hogy ezúttal nem a szobájában van, és muszáj némán csak a gondolataival kommunikálnia. A legfontosabb, hogy tartsatok ki addig, amíg ez a nagy felfordulás elmúlik, kapcsolódott bele lót is a beszélgetésbe. A szalmahajó őt is örömmel üdvözölte, mert nagyon jó érzés volt azzal szembesülni, hogy ez a kis kompánia érte aggódik és tanácsokat ad neki, még ha oly messziről is. A gyűrű kinyitható, vette vissza a szót Dalea. Van benne jó néhány adagnyi kis golyócska. Ezek minket is hosszú napokig tartottak életben Alurisszal annak idején. Ha sikerül egy jó búvó helyet találnotok, és itt is rendeződnek a dolgok, segítünk nektek, megígérem. Mi van, Zaggal? kérdezte akkor újra félhangosan a szalmahajú mert hirtelen nagyon rossz érzése támadt, talán az intenzív, telepatikus kapcsolat miatt. Mindenkinek megvan a maga feladata, mondta dalea a rájellemző királynői méltósággal és bölcsességgel. Az ő feladata, hogy visszatérjen, elhárítsa az albahort fenyegető veszélyt és végleg legyőzze a vízügyi minisztert. Rá is gondolunk és tudjuk, hogy megteszi, amit kell. A szalmahajú arra gondolt, hogy Zag bizonyosan nagy veszélyben lehet, ha nincs még mindig az albahoron. Megjelent előtte a sivatagi harcos hatalmas alakja, gyerekes mosolya. Látta, hogy határozottan éppen parancsot ad valakinek, aztán elindul előre a sivatagban, a homok minden lépésénél felkavarodik, a szemcséken pedig megcsillannak az uteva gyilkos sugarai. Zag nem halhat meg, kiáltott fel a szemetes ládák között, amivel majdnem sikerült magára vonni a néhány arra járőröző rendőr figyelmét. A gyűrű néhány pillanatra fel is függesztette a kommunikációt, hiszen az azonnali menekülésre is fel kellett készülnie. Jelen pillanatban nem voltak láthatatlanok, a távoli bolygóval folytatott kommunikáció, a telepatikus hullámok felerősítése ugyanis átmenetileg, még ezt a gyakorlatilag kifogyhatatlan energiaforrással rendelkező szerkezetet is annyira leterhelte, hogy pillanatnyilag az álcázásra nem maradt ereje. Amikor újra visszatért a kapcsolat, a szalmahajú egy nagyon szép, de meggyötört arcú nőt látott maga előtt. – Én is aggódom érte, de tudom, hogy majd megkerül, – mondta nagyon szelíd hangon Anakti. – Az édesanyja? – kérdezte félszegen és hitetlenkedve a szalmahajó. Igen, – mondta szeliden a sivatagi ruhát és csukját viselő nő. A szalmahajú már nem volt pánikban. Felfogta, hogy a barátai ugyancsak nagy feladatot teljesítenek, ezek az általa egyre jobban szeretett lények ugyancsak nagy veszélyben vannak az albahoron. Az életükért küzdenek mindannyian. Zak távoli világokat jár be az ellenszerért, a bolygón háború dúl, Dala és a gyerekek pedig biztos nagyon félhetnek, és ott van még Nübil is, akit nemrég elnyelt a barlangbörtön. A szalmahajú az utóbbi napokban nem álmodott az albahorról, a képek most tolultak hirtelen az agyába. Ha nem is terelték el a gondolatait a saját helyzetéről, minden esetre most már teljesen másképp látta azt. Úgy érezte, hogy ennek a nagy harcnak a részese ő is, és hogy a barátai neki is meg kell vívni a saját küzdelmét itt, a földön. Sőt, a gyűrű és a láthatatlanság segítségével tulajdonképpen nincs is olyan nehéz dolga, csak észnél kell lennie. Pontosan, így kell viselkedni, mosolygott Dalea, kitalálva a szalmahajú gondolatait. Mi most búcsúzunk, de sokat gondolunk rád és a barátnődre, mondta még az eraviszki nő, aztán a kékesen derengő társaság lassan szertefoszlott a szalmahajú szemei előtt. Tett még egy ösztönös, integető mozdulatot, aztán feltápászkodott, körbenézett, majd kibújt a konténerek közül, és elindult a kórház hátsó bejárata felé. Az Albahor gravitációja ugyan nagyjából megegyezett a földével, de a távoli bolygó jóval kisebb a miénknél, mint egy harmada annak. Mindez annak köszönhető, hogy sokkal több fémet tartalmaz, ahogy az Aedo is. Talán ezért a kismérete miatt alakult úgy, hogy ezen a bolygón mindenből csak egy van, egy nagy óceán öleli körbe az egyetlen kontinenst, amely a bolygó alig több, mint 40%-át uralja. A kontinensen csak egy igazán nagy folyó van, amelyik a városnál ömlik a tengerbe. Maga a város is azért írandó nagybetűvel, mert voltaképpen csak egy van belőle. Az a néhány település, amely a szerkezetét tekintve még önállónak mondható, ugyancsak a városhoz kapcsolódik. Érdekes, de az Albahoron viszonylag kevés az ember is. A város lakossága csak néhány tízezer főből áll, és a sivatagiak sem lehetnek ennél sokkal többen. Igaz, az ő létszámokat nehéz megbecsülni, hiszen a föld alatti települések szertágazó hálózatot alkotnak. A két nép is egy volt valaha, csak az ezer évvel ezelőtti pusztító háború szakította szét őket. Persze a két országot elválasztó távolság is csak albahori méretekkel tűnik nagynak. A sivatag és a város közötti zóna földi léptékkel számolva mindössze néhány száz kilométer. A város határában kialakított és nemrég elárasztott barlangbörtönök tehát bármilyen furcsának tűnik is, de viszonylag közel vannak a sivatagi nép legtávolabbi őrállásáig. Bár kétségtelen, hogy ebben a zónában van a leghidegebb, hiszen ezt a területet már az Uteva is csak legfeljebb súrolják, az Aedo langyos dörengése pedig itt már csak jelzőfénynek jó. Fagyos, de hó nélküli, száraz sivatag ez, szürke sziklákkal és éles kövekkel. Ezen a barátságtalan vidéken halat most át monoton dübörgéssel egy nagykerekű jármű a fedélzetén Nübillel, neteggel és a barlangbörtönből megmenekült egykori rabokkal. Nübill kinézett az egyik ablakon és megnyugodva állapította meg, hogy a másik két hasonló szerkezet még mindig velük tart. Biztonságot adott neki, hogy rajban haladnak a sivatag felé. Nem sokkal mellette neteg és furtűr aludt kimerülten. A vékony fiú teste hihetetlen megpróbáltatásokon esett át, Nübil pedig gyötrő lelkiismeret furdalást érzett, ahogy ránézett. Oda is hajolt hozzá, és megsimogatta az ájult fiatalember fájdalmas grimazba torzult arcát. Szegény kis furtűr, mennyit kellett szenvedned miattunk? gondolta de az önvád mellett feltámad benne a remény is, hogy mindezt hamarosan helyrehozhatják. Már a sivatag felé tartanak, jelen pillanatban az az egyetlen biztonságos pont, hiába támadja teljes fegyver arzenájával a vízügyi miniszter. Ott van Dalea és a főparancsnok, a sivatagi harcosok, talán Ezvin is visszatért már, zaggal együtt. Talán. Nöbill ekkor nagyon szomorú lett, Érezte, hogy Zagékkal valami nincs rendben. Nem Zag mentette meg őt a börtönben. Nem jött utána. Az albahoron kitört a háború, soha nem látott fegyverek robbannak mindenhol körülöttük, az eget percenként szelik át a sivatag felé irányított hatalmas lángoló rakéták, és Zag nincs sehol. Lassan vánsorgó szerkezeteikkel már a sivatag határához értek, de még mindig nem találkoztak egy zizzenővel sem, több vészjelzést is leadtak, de nem jött rá válasz. Nübill ugyan érezte, hogy ezek nem jó jelek, de mégsem esett kétségbe. Mágnesként vonzotta a sivatag. Tudta, hogy az az igazi menedék a számukra még akkor is, hogyha a minisztérium összes fegyverével éppen azt a területet támadja. Ráadásul a lyukak, egyesülésekor kitörő vulkánok is elsősorban a sivatagot öntik majd el pusztító lávájukkal. De akkor is. Oda kell jutnia. Ott van a megoldás. Ott tudnak majd közösen kitalálni valamit, ami megmenti mindannyiukat. Csak Zegnek ne essen baja. Ismét kinézett az ablakon. Egyszerre két rakétát is látotta, ahogy átszelték az eget. Az egyiket egy felvillanó napsugár ágyú darabjaira robbantotta, de a másikat nem találták el. Az tovább repült, hogy aztán a célját messze a látóhatár után elérve, aztán önmagát a földbe fúrva végezzen pusztítást a sivatagiak föld alatti rendszerében. A napsugárágyú lövése megdobogtatta Lübil szívét, hiszen azt jelezte, hogy már közel a sivatag határa. A jármű másik oldalán is kinézett az egyik poros ablakon, hát ha onnan jobban észreveszi a közeledő sivatagi járőröket. De megint csak rakétákat látott, ezúttal három lángoló nyíl robogott keresztül az égbolton. Meg is jegyezte magában, hogy a miniszter valószínűleg emeli a tétet, hiszen mindeddig főleg kettesével küldte a pusztító fegyvereit. Bosszantotta, hogy nem jött létre a kommunikáció a sivatagiakkal. A kontinens ugyanis ebben a köztes zónában némileg összeszűkül. Az összes olyan rakéta, amelyet a városból vagy az ajadóról indítanak, itt kell, hogy áthaladjon. Már csak azért is, mert nyilván spórolnak azok üzemanyagával, tehát a légvonalban legrövidebb utat választják. Mindez pedig azt jelenti, folytatta a morfondírozást Nübil, hogy én most minden egyes áthaladó rakétát látok. Itt talán még arra is lenne időm, hogy elmondjam az újabb két töltet merre tart, hol kell felkészülni a becsapódásra, illetve most három, igaz, az egyik, mintha céltévesztett volna. Mormogott tovább Nübil, aki arra lett figyelmes, hogy a hármas rajból az egyik lángcsóva, Egyre alacsonyabban száll. Ahogy jobban megnézte, valójában nem is tartozott a rajhoz, hiszen messzebb repült, csak a nagy mérete miatt tűnt éppen akkorának, mint a sokkal közelebb szálló két rakéta, amelyek rendületlenül folytatták gonosz útjukat a forró sivatagi célpontok felé. Ez a nagy, lomha jármű azonban egyre jobban lassult, sőt, most már határozottan úgy tűnt, hogy itt a fagyos kősivatagban fog földet érni. Ez megint valami újabb fegyver. Nübil elővette egy elektronikus távcsövet, és igyekezett a lehető legnagyobb felbontást beállítani rajta. Ekkor már jól látszott, hogy a jármű semmiképpen sem rakéta, de ilyen formát Nübil még nem látott. A külseje egy hosszúkás szivar és egy virág különös elegyére emlékeztetett. A hihetetlenül csillogó fémborítás több helyen megsérült, felszakadt, a gép hajtóművei lángoltak. Bárki is van abban a járműben, most nagy bajban lehet, villant át Nübil agyán. De mivel az áldó felől érkezett, nem érzett szánalmat a legénység iránt, inkább az járt a fejében, hogy úgy kell nektek. Miért támadjátok meg az embertársaitokat, amikor végre békesség van a két nép között? Ráadásul a bolygónkat hatalmas veszély fenyegeti, és össze kellene fognunk, hogy elhárítsuk azt. Mi azért kockáztatjuk az életünket, hogy megmentjük az albahort, ti pedig ekkor támadtok ránk? Hát csak zuhannyatok le, így legalább nem éritek el a célpontot, hogy valami újabb, fondorlatos fegyverrel ártatlan emberek század gyilkoljátok meg. Mintha a kívánsága teljesült volna, a távoli objektum ekkor drasztikusan sokat vesztett a sebességéből, és bár látszott, hogy a pilóta minden igyekezetével fent akarta tartani a gépet, az végül eltűnt Nübill szeme elől. Ekkor különös érzés lett urrá rajta. Mindenáron meg akarta nézni, mi történt azzal a repülővel, még akkor is, ha ellenség és veszélyes lehet. Nem lehet messze, és nem is térnek el lényegesen az uticéljuktól, ha tesznek egy rövid kitérőt. Mire ezt végig gondolta, már ott ült a gördülő kormányánál, és szép lassan elfordította a nagy szerkezetet. A másik két jármű vezetője kérdezés nélkül követte őt. Nöbil először csak azt a célt tűzte ki magáé, hogy meggyőződik a rejtélyes objektum földet éréséről és megsemmisüléséről. A kíváncsiságát, önmagát is becsapva úgy akarta leplezni, hogy ő ezzel valójában még szolgálatot is tesz, hiszen előfordulat, hogy valamilyen újabb gonosz fegyverrel állnak szemben, amiről jó tudni. Ez a feltételezés azért tűnt jogosnak, hiszen a vízügyi miniszter az ajdó sötét oldalán bizony iszonyú, erejű és rafináltságú arzenált épített. Könnyen elképzelhető volt tehát, hogy a föld alá mélyen behatoló és végül ott robbanó rakétákhoz hasonlóan itt is valami gyilkosan találékony, pusztító fegyverrel álltak szemben, amelynek létéről jobb volt előre tudni. Az elgyötört társaira nézve azonban Nübila mélyén tudta, hogy jelen pillanatban nem ez a jó megoldás. Minél hamarabb el kell érnie a sivatagot, biztonságba helyezni furtűrt, netteget, illetve a többi, sokat szemveret ellenállót és sivatagi harcost, akik a barlangbörtönben töltött idő után megérdemlik a pihenést. Feltéve, hogy nem önti el a magma a fél bolygót. Azért meg kell nézni, mi történt, határozott végül Nübil amikor már látta a füstöt és a hosszú kilométereken át hátrahagyott izzó darabokat, érezte, hogy még közelebb fog menni. Így is történt. A gördülők lassan megközelítették az égő roncsot, és Nübil a messzelátóján keresztül meggyőződött róla, hogy ez a szerkezet nem ásta be magát a föld alá, sőt, jelen pillanatban veszélyesnek sem tűnik. Bizonyosan valami baleset érte, és a benne lévő emberek, ha még élnek egyáltalán, most a haláltussájukat vívják. Talán a városi vére szólalt meg, vagy pusztán az emberi együttérzés, minden esetre Nübil már biztosan tudta, hogy segíteni fog azokon az embereken, akárkik is legyenek. A gördülők már csak mintegy száz méterre lehettek a lezuhant járműtől, amikor egy kisebb csapat, Nübil vezetésével, gyalogosan elindult a roncshoz. Most már közelről is látta azt a soha nem tapasztalt formát, amelyet nemrég még az elektronikus távcsővel próbált kivenni. A jármű méretei még így összetörve is megdöbbentőek voltak, talán csak a hatalmas léghajók voltak hozzá mérhetők, ez a tárgy azonban fémből volt, egy eddig nem látott fém ötözetből. Biztos, hogy ez nem albahori, állapította meg magában, amikor már nagyon közel jártak. A gép testén több hatalmas lyuk is égtelenkedett, az egyik egyértelműen egy robbanás következtében keletkezhetett, a többit a földetéréskor fellépő surlódás okozhatta. Minden esetre valami elképesztő bravúr kellett ahhoz, hogy ezt a testet valaki úgy tette le a sivatagba, hogy egyben maradt. Mint ez vin a konténert, jutott eszébe a másfél évvel ezelőtti landolás, és ekkor egy nagyon aggasztó érzés szorította össze a torkát. – Hová rohan? Várjon! Veszélyes lehet! – kiáltották a kísérői, de Nübilt ekkor már nem lehetett megállítani. Futva közeledett az űrhajó testén keletkezett egyik réshez, amelyet felgyűrődött fém lemezek kereteztek, aztán már be is bújt a füstölgő bejáraton. Alig látott valamit, a sivatagi védőruha sisakja is poros volt, ezért felhajtotta az üvegrostét, nem törődve az esetlegesen mérgező gázokkal. Egy szűk folyosón botorkált, de hamarosan egy öblösebb terembe jutott, ahol szerte szét fekvő testeket látott, ahogy közelebb lépett hozzájuk, a katonákon felismerte a sivatagi egyenruhát. Az egyikük öltözete világosabbnak tűnt, egy trikós öregember erős alkoholszagot árasztott. Még közelebb ment, és látta, hogy egy törött, mélycsanszos üveget szorongat a kezében, az üvegből lassan szivárgott a töményszesz. Professzor! kiáltotta Nübil. Az öreg arca megrándult, de egyelőre nem adott magáról más életjelet. Nübil ekkor beszólt a kommunikátorába, hogy azonnal jöjjenek be a többiek is, nincs veszély. Ő maga pedig lázasan keresni kezdte a többi túlélőt is. Azonosított még néhány ájult katonát, aztán úgy érezte, hogy nem kap levegőt. Egy hatalmas testet fedezett fel a vezérlőterem közepén: ZAG! ZAG! Kiáltotta önmagából kivetkőzve a szerelmére borult, és csak ölelte zokogva. A sivatagi harcos lassan megmozdult, mire Nöbill még erősebben szorította a boldogságtól önkívületi állapotban. Két keze közé fogta az arcát, és úgy szólítgatta. – Zag! Zakocska! Ugye élsz? Válaszolj nekem! Kérlek, szólaj meg! – mondta sírva, a könnyei pedig Zag arcára potyogtak. A sokat próbált katona ekkor kinyitotta a szemét, ami nem volt könnyű feladat, mert a szemhéjai a pörgés során csapódott tárgyaktól óriásira duzzadtak. Nem gondoltam volna, hogy te mentesz meg engem, mondta vigyorogva, de pillanatnyilag annyi volt, hogy átkarolja nübilt, vagy legalább szóljon neki, hogy ne nyomja a törött bordáit. Újra elájult de ekkor már maga is észrevette, hogy a szerelmen nagyon rossz bőrben van, úgyhogy jobb, ha nem szorongatja tovább. Ekkor értek oda a raptársak is, és nagy erőfeszítésekkel kivonszolták a krókusz űrhajóból a hatalmas testű harcost. A gördülökben volt hely bőven, néhány perc alatt az egész legénységet biztonságba helyezték. végig végigzag mellett volt, majd miután egy puha fekhelyre tette, és gyorsan ellátta a súlyosabbnak látszó sebeit, visszaült a gördülő vezető ülésébe. Újra leadta a vészjeleket, igyekezett minden csatornán felvenni a kapcsolatot a sivatagjakkal, de még mindig nem jött semmilyen válasz. A monitorokra nézett, hát ha ott megpillant egy közeledő járőrt, de a sivatag irányában üres volt a radarképernyő. Valami ugyan elkezdett villogni, de az hátulról a város felől érkezett. Nyilván egy újabb rakétaraj, gondolta nübil, majd előretolta a kart, és a nagyszerkezet Lomhán megindult a sivatag felé. Ahogy haladtak előre, a kis fény a monitoron még mindig villogott, de egyáltalán nem közeledett olyan sebességgel, hogy azt a rakétákról feltételezhetnénk, bár a távolság kétségtelenül folyamatosan csökkent. Ez a villogás egyre nyugtalanítóbb volt, különösen, hogy már több pont is feltűnt a képernyőn. Nübill tájékoztatást kért a mögötte haladó két gördülő vezetőjétől is, akik megerősítették a gyanút, földi egységek közelednek feléjük, a város felől. Maximális sebességre kapcsoltak, de a nehézkes gördülők még így is csak cammogtak a sziklatömbök között. Mindössze abban vízhattak, hogy az üldözőik sem haladtak sokkal gyorsabban. Valamennyi idejük tehát volt arra, hogy felkészüljenek az esetleges összetűzésre, ám ez utóbbi elkerülhetetlennek tűnt. Nübilben sok érzés kavargott egyszerre. A legfontosabb volt mindegyik közül, hogy újra viszont látta Zagot, itt volt mellette egy karnyújtásnyira. Ott feküdt, még ugyan ájult állapotban, de életben. Legendás erejét ismerve hamarosan újra csúcsformában lesz. Végre vele volt a szerelme, ami a világon a legfontosabb. Ez a pillanat akkor is örökké tart, hogyha esetleg elfogják őket a városi csapatok. Aztán ott volt furtűr is, aki szerencsére szintén megmenekült, és aki ugyancsak helyre jön majd, ha egyáltalán elérik valaha is a sivatagot. És ha sikerül megállítani a lyukak félelmetes közeledését egymáshoz, a vízügyi miniszter fenyegető csapatairól nem is beszélve. Az első és legfontosabb lépés azonban megtörtént. Megvan zag. Megvan Ezvin, és megvan a professzor is. Őket tehát mindenképpen el kell juttatni a sivatag főhadiszállására. Nübil erősen megmarkolta az energiát adagoló kart, amely legnagyobb örömére még mindig engedett néhány millimétert, a gördülő pedig elérte a maximális sebességét. A főparancsnok távolmaradása ugyan nem váltott ki különösebb pánikot a vezérkarban, de az első városi rakéta becsapódását követő harmadik, negyedik órában már bizony egyre komolyabban kérdezgették egymástól, ki mit tud a vezetőjükről. Ekkor már állandóan ülésezett a legfőbb vezérkar, a nagy ovális helyiségben ismét körbevették azt a virtuális terepasztalt, ahol hologramszerűen jelentek meg a domborzati viszonyok és az éppen aktuális harci cselekmények. A vízügyi miniszter ballisztikus rakétái egyelőre azért nem jelentettek kritikus fenyegetést, mert viszonylag pontattanul csapódtak be a célba. Úgy látszik, hiába tudta az elmúlt másfél évben elrejteni és kifejleszteni ezeket a messziről támadó fegyvereket, minden részletre már nem maradt idő és energia. A vezérkar több tagja is úgy vélte, elképzelhető, hogy az ajadóról indított töltetektől a félbolygó megkerülése után már egyszerre nem várható el, hogy pontosan eltalálják a célpontot ezért csapottak be kilométerekkel távolabb a nagyobb föld településektől. Mások szerint a rakéták igenis képesek lennének eltalálni a célpontokat, de a városiak még mindig nem rendelkeznek elég jó térképekkel, illetve valószínűleg a sivatagi ügynökök is igen jól végezhették a dolgukat, hiszen az általuk kiszivárogtatott hamis információk terelhették el a rakétákat. A sivatagi nép körében minden esetre óriási riadalmat keltettek az állandóvá vált robbanások, de leginkább az volt félelmetes, hogy a harc már nem kint a sivatagban folyt, hanem behatolt a biztonságot nyújtó felszín alá. Ráadásul nem sokat tehettek ellene. A napsugár ágyuk az ennyire gyors, mozgó célpontokat igen gyenge hatékonysággal találják el, ráadásul a felforrósodásuk miatt kétszer egymás után nem is tüzelhetnek egy körzetben. Nyilvánvalóan ezért küldött minden célpontra két rakétát a vízügyi miniszter, mondta az egyik tábornok. Igen, de továbbra sem értem, hogy ha ennyire okosan előkészített mindent, akkor vajon miért nem céloz pontosabban? Vakarta a fejét egy másik magasrangú katona. A megoldás máshol keresendő. Hallatszott a főparancsnok hangja a bejárat felől. A hadsereg és egyben az egész nép vezetője a terepasztalhoz lépett. Lássuk az eddigi összes becsapódást egyszerre, utasította a számítógépet. A térbeli kijelzőn ekkor megjelent az összes becsapódási pont, valóban a hologramban ugyancsak kiemelt földalatti városok mellett, illetve azok közelében. A főparancsnok ekkor azt kérte, hogy tüntessék el a városokat, és jelenítsék meg a földalatti óceán mélységét. Néma csend lett ekkor a vezélőteremben, a robbanások ugyanis pontosan az egyik szintvonal félkörívén húzódtak. A főparancsnok ekkor azt kérte, hogy a hologram az adott terület függőleges meccetét vetítse ki. Ezen már egyértelműen látszott az, amire a főparancsnok ki akart lyukadni. A föld alatti tenger a sivatag többi része alatt sokkal magasabb szinten áll, mint a városok hálózata alatt. A lakott területeknél tehát alacsonyabb. Elnézést kérek mindenkitől, hogy néhány óráig nem voltam elérhető. Egy számomra fontos ügynek jártam utána, és időbe telt, mire visszatértem. Mindennek természetesen rám nézve is meg lesz a megfelelő következménye, mondta a főparancsnok. A jelenlévőknek jól esett a magyarázat, de az utolsó mondatot nem tudták értelmezni. Amikor visszafelé jöttem a megbeszélésre, elgondolkoztam a becsapódásokon. Azt már én is tudtam, hogy pontatlanok. A húzódó. A sivatagiak így hívták a föld alatti településeket összekötő gyors Egyik alagútjában azonban komoly vízbetörést észletek. Erre pedig már igen régen volt példa, és ekkor összeállt a kép a fejemben. A robbantások nem elsősorban a városok ellen irányulnak, hanem ezekkel kíván utat nyitni a vízügyi miniszter a hatalmas víztömegnek, hogy elöntse az országunkat. A főparancsnok szerint a magasabban álló víztömegek először csak a rakéták által kivált üregekbe áramlanak, aztán a víz nyomása áttöri a föld alatti megerősített védfalakat is, és benyomulva a hálózatba megállíthatatlanul elönti az összes járatot, alagutat és végül magukat a településeket is. Nem hiába vízügyi, az a miniszter, folytatta a homlokát ráncolva a főparancsnok. A célja? hogy felkergessen minket a felszínre, ahol sokkal védtelenebbek vagyunk. A földalatti bázisok és az energia utánpótlás kiktatásával ott már nagyobb eséllyel veszi fel velünk a harcot, hiszen a teljes tiltott arzenáját bevetheti. A harc azonban még úgy is kétesélyes, sőt, nincs kétségem afelől, hogy még így is mi győgyadelmeskednénk. Vetette közbe az egyik tábornok. Ezt én is így gondolom, válaszolta a főparancsnok. Csak hogy hajlamosak vagyunk minden alkalommal elfeledkezni azokról a bizonyos lyukakról? A professzor számításait már a saját méréseink is igazolták. Már annyira közel vannak egymáshoz, hogy a magma kitörése néhány órán belül esedékes. A hologramon a főparancsnok utasítására ekkor a lyukak látszottak, amelyek valóban egyre szűkülő kör alakban közeledtek egymáshoz, a sivatagi országtól nem messze. A felszín lejt, a szupervulkánból kijömlő láva felénk áramlik majd. Ez is a szellemlények műve. Nem kedveltek minket túlzottan. A vízügyi miniszternek tehát nem a győzelem a célja itt a sivatagban. Neki az a legfontosabb, hogy megsemmisíthesse a teljes haderőnket. Likvidálja az embereinket. És ha neki nem sikerül, megteszi a kitörő vulkán. Mondta szomorúan a főparancsnok. Na de ez a kitörés őket is fenyegeti. Az egész bolygó pusztulását is jelenti, vetette közben a legutóbbi is megszólaló tábornok. Nem okoz teljes pusztulást. A tudósaink szerint a sivatagot ugyan majdnem teljesen beborítana, és az óceánba is jócskán behatolna a lávafolyam, de a várost nem fenyegeti közvetlen veszély. Igaz ugyan, hogy a hatalmas méretű hamufelhő, valamint az elképesztő méretű földrengések lényegében ott is lehetetlené tennék az életet, de a teljes pusztulást csak számunkra hozná a kataklizma. A vízügyminiszter az Aedon komoly bázisokat alakított ki, ava hozzá hű, vagy neki behódoló emberek számára átmenetileg menedéket tudna biztosítani. De a célja, ahogy mondtam, a sivatagi nép teljes kiírtása, és természetesen nem törődik a sajátjaival sem. Így hozhatja létre totális rémuralmát, amely a bolygó történetének minden szempontból a legsötétebb időszaka lesz. A főparancsnok szavai után sokáig senki nem szólalt meg, aztán kisebb csoportokba verődve kezdtek el tanakodni a megoldáson. Az biztosnak látszott, hogy a föld alatti világukat semmilyen módon nem tudják megmenteni. Az egyetlen esélynek az látszott, ha a lyukak problémáját megoldják. A professzor elméletét kezdetben sokan kétkedve fogadták, ám mostanra egyre több bizonyíték támasztotta alá mindazt, amit néhány hete előrevetített. Jókuk volt feltételezni, hogy a lyukak találkozásakor valóban feltör a magma a bolygó mélyéről. A legtöbb tábornok a csodálatos önépítő űrhajóban és zagék fantasztikus ellenszerkereső kalandjában sem bízott túlzottan. A sivatagi élet rendkívüli gyakorlatiasságra nevelte őket, túl elvontnak és megfoghatatlannak tűnt az univerzum bejárása a bolond professzor elmélete alapján. Most azonban kénytelenek voltak ezzel a lehetőséggel is számolni, már csak azért is, mert valóban ez maradt az egyetlen reményük. Van hírünk Zagról? Semmilyen üzenetet nem fogtunk tőlük? Tette fel végül a kérdést az egyikük. Az univerzum több pontjára is eljutott a legutóbbi üzenetük, a szerint pedig már hazafelé indultak, és biztatóan írtak a lyukak megoldásáról is. De azóta nincs felőlük semmilyen hírünk. Már itt kellene lenniük. Azt sem tudjuk, hogy visszatértek-e az utava rendszerbe. De amíg még így is történt, félő hogy őket is eltalálta a vízügyi miniszter rakétája. Sóhajtotta a főparancsnok, aki nagyon is őszintén beszélt. Maga is komolyan félt attól, hogy a fia nem ér vissza a bolygójukra. Egyelőre azonban még nem tudott erről semmi bizonyosat, ezért még reménykedett zag erejében és ügyességében, a társai segítségében, megtalán valami másban is, amit főleg Dalea és a gyermekei közelségében érzett, és amit még maga előtt sem mert igazán beismerni. Várjon csak, szólt közben az előbbi tábornok. Nemrég kaptunk egy nagyon furcsa jelentést valami lezuhant rakétáról, de városi hajóról érkezett, és mivel már elindultak a szárazföldi csapatai, úgy véltük egymásnak üzenhettek. Erről eddig miért nem szólt nekem? csattant feltőle szokatlan ingerültséggel a főparancsnok. Hát, ugye, egy ideig nem tudtuk hol van? felelte félszegen a tábornok, ugyanis esze ágában sem volt felelősségre vonni a vezérüket, igaz, mindennek ellenére a hangjában érződött némi finom szemrehányás. Másrészt pedig nagyon töredékes volt az üzenet, és semmi okom nem volt feltételezni, hogy számunkra fontos lehet. Minden fontos lehet! A töredékekből áll össze a végső kép! Mondta még mindig a kelletinél hangosabban a főparancsnok. Aztán kissé lenyugodva a vezérkarra nézett és megjegyezte. Igazuk van? Nem álltam itt, amikor kellett volna, és hiába van meg rá az okom, ennek lesznek következményei. Most viszont gyorsan összegezzük a teendőket. Fel kell készülnünk az evakuálásra. Akármi is történik, a népet nem tehetjük ki annak a veszélynek, amellyel most szembesülünk. A föld alatti helyiségek mindegyike veszélyeztetett, ha betör a víz, előbb-utóbbi mindenhová elér. Hamarosan megadom annak a helynek a koordinátáit, ahová az embereket kell menekíteni. Győdsenek össze mindenkit. – Mennyi időnk van erre? – Talán egy vagy két óra? – jött azonnal a válasz. – Rendben, az alatt mi meg tudjuk szervezni a teljes evakuálást. A hadsereg elsődleges feladata most a gyerekek és a nők védelme. Az előkészítéssel magát bízom meg – mutatott az egyik tábornokra. A szárazföldi csapatok feltartóztatásával pedig magát – fogta meg a mellette álló katona vállát. A központi koordinálás pedig önt illeti – Szólt annak a tisznek, akivel szóváltásba keveredett. Uram, értem, de akkor ön mit csinál majd? Kérdezte félszegen ez utóbbi. Én most kimegyek és személyesen ellenőzöm azt a lelőtt rakétát. Nagyon gyanús nekem, ahogy az üzenet is. Ha úgy alakulna és megvan az ellenszer, akkor természetesen személyesen felelek azért is, hogy azt a lyukakhoz eljuttassuk és még időben leállítsuk a katasztrófát. Ha visszatérek, az evakuálás lesz a fő feladatom. Több kérdés nem volt, mindenki tudta a dolgát, néhány pillanat múlva a sok kiáratú terem teljesen üres volt. A sivatagi települések határát semmi nem jelezte a felszínen. A kiáratokat álcázták, így aki nettán valami gördülő vagy repülő szerkezettel közeledett a sivatag tájékához, általában semmit nem látott, csak a bágyattan örvénylő homokot, amely forrón csillogott az Uteva örök fényében. Az elmúlt hetek és különösen az elmúlt néhány óra eseményei azonban alaposan átformálták a látképet. A hét hatalmas kürtő immár jól láthatóan szabályos hétszöget formázott, az egyenként több száz méter átmérőjű lyukag gyűrűje pedig bilincsként szorult össze. A kürtők egyre fenyegetőbben közeledtek egymás felé, már valóban csak néhány óra lehetett hátra a találkozásig. A professzor elmélete szerint ekkorra az eddig mindenféle albahori fizikai erőnek és anyagi behatásnak ellenálló falak átszakadnak, utat engedve a bolygó középpontjából és más rétegeiből kitörő szuperforró anyagnak, amely két ellentétes irányba is kitör. Elképesztő mennyiségű magma törhet a felszínre, amely itt, a sivatagi részen egészen biztosan elpusztít mindent, ami a felszínen van. A városi oldalon már sokkal messzebb tör elő, ráadásul nem is a szárazföldön, hanem a tengerben, ami legfeljebb közvetett módon, például gigantikus szökőárak formájában veszélyeztetheti az ottani civilizációt. A vízügyi miniszter sátáni tervének megfelelően tehát rá kellett kényszeríteni a sivatag föld alatt élő népét, hogy a felszínre jöjjön, ahol aztán a természeti csapás nem hagy esélyt a túlélésre. Gépeinek a kegyetlen szellemeket idéző robotoknak azt a szerepet szánta, hogy a Föld alatti járatokban kétségbe esetten, majd a sivatag felszínén a napgyilkos sugaraitól egyre fáradtabban menekülő népességet érzelmek nélkül levadásszák. Amint arra a főparancsnok rájött, ezt a célt szolgálta a rakéta párokkal történő szisztematikus bombázás is. A sivatag korábban egységes, mindig ugyanazt az arcát mutató felszínét most tehát ezek a robbanások is átformálták. Miközben jól látható volt a hét lyuk közeledése, a füstosztopok egyértelműen kirajzolták a föld alatti város határát is. A tájkép tehát megletősen változatos volt. A hét nagy lyuk mellett sok apró füstfelhő szállt fel az égbe, és alkotott cikk összességében, mégis félkör alakú vonalat. A képet egyre jobban elhomályosította a robbanások révén a levegőbe jutó homok, a vörösesen kavargó felhőt pedig szinte izzásba hozták az utavasugarak. Két felfelé kanyargó füstoszlop között ebből a távolatból nézve nagyon aprónak látszó járművek csoportja tört előre a sivatagban. Ahogy kikecmeregtek a homok és füstködből, már a számukat is meg lehetett állapítani, Öt könnyű gördülő haladt teljes sebességgel a sivatag belseje felé. Néhány másodperccel később az őket kísérő zizzenők, ezek a leginkább valami nagy, gép-szita emlékeztető sivatagi szerkezetek is kireppentek a felhőből, majd a földön gördülő társaikat elhagyva eltűntek a határon. A főparancsnok tudta, hogy nincs miért óvatosnak lennie. Most a gyorsaság volt a legfontosabb szempont, hiszen ha az Zagék űrhajója zuhant le, és az a bizonytalan eredetű híradás valóban ahhoz az eseményhez kapcsolódott, akkor mindenképpen a városiak előtt kell odaérnie. Meg kell mentenie a fiát, és a vízügyi csapatai előtt meg kell szereznie a lyukak egyesülésének ellenszerét. Ez a két cél jelen esetben egyévált. Nem volt mit kockáztatnia, teljes sebességgel kellett haladnia a megadott koordináták felé. Az izzenők pilótái arról tájékoztatták, hogy a hideg sivatagból városi gördülök százai léptek át a forró éghajlatra, de egyelőre még az árnyékoló rendszereik és a gépek működésének átállításával vannak elfoglalva. Ekkor kapták ugyanis először telibe az Uteva csillag irtózatos erejű sugarait. Az izzenők az információ leadása után visszafordultak, mert a szárazföldi támadókat erős légvédelem is támogatta, amely egyre pontosabban tudta célba venni az ide-oda rebbenő, könnyű szerkezeteket. A főparancsnok gördülő kötelékében haladó járművek vezetői is egyre gyakrabban kérdezték meg a vezetőjüktől, hogy nem fordulnak-e vissza a gyakorlatilag öngyilkos küldetésből, amelynek egyre kevesebb értelme volt. Mit mutatnak a radarok? kérdezte üvöltve a főparancsnok a mellette ülő navigációs tisztől és a rádióban a többi járműtől. Egyre közelebb vannak, uram, még néhány perc és lőtávolva kerülünk, akkor nem lesz esélyünk a túlerővel szemben. Jött azonnal az ugyancsak üvöltő válasz. Milyen alakzatban támadnak? kérdezte rezzenéstelen arccal a főparancsnok, miközben egyik kezével a gördülő botkormányát szorította, a másikkal pedig még inkább előretolta azt a kart, amelyik a sebességért volt felelős. A járművek veszélyesen pattogtak a homokdűnéken, de egyik sem csökkentette a sebességét. A főparancsnokot bárhová követték volna. – Van egy előretolt csoportjuk, néhány jármű, elég össze-vissza alakban, azok vannak a legközelebb. – válaszolta Némi szünet után a navigációs tiszt. – Milyen sebességgel haladnak? – Hát… – a tiszt kisé elbizonytalanodott, Némileg lassulnak. Nem is értem, halkult el a hangja. A főparancsnok hangjába azonban az eltökéltség és a határozottság mellett ekkor némi megkönnyebbülés is keveredett. Ők azok! Élesítsék a napsugárvetőket! adta ki a parancsot, amelyet a sivatagi katonák azonnal teljesítettek is. A másik oldalon Nübil karizma minden izmának megfeszítésével tolta előre a városi jármű irányító karját. Ez a viharvert, alapvetően csapatszállításra szánt gördülő azonban egyre kevésbé engedelmeskedett a kétségbesett akaratnak. A hat kerekéből az egyik minden tönkre tönkrement, nem erre a sebességre és nem erre a terepre tervezték. A fém készült rácsos kerék felületét valószínűleg egy élesebb szikla sérthette fel, ettől egyre jobban rázta az egész járművet. Sokan is voltak odabent, mert útközben két másik gördülő is felmondta a szolgálatot. Innen át kellett venni a raptársakat. Már összesen csak három járgány haladt a sivatag felé, mögöttük pedig egyre jobban kivehetővé váltak a támadó járművek, amelyek most már célba is vették a csapatot. Nübil egyetlen reménye a kommunikáció maradt, hiszen most már világossá vált, hogy saját erőből nem érik el a sivatag határát. Percenként újra elküldte tehát a segélykérő üzenetét, amelyet immár a sivatagban is tisztán vettek, és közvetítettek is a főparancsnoknak. Ez utóbbi is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a menekülő egységgel, de a kódolás még egy kis problémát jelentett. Amikor végre megvolt a kapcsolat, már látták is a feléjük közeledő rajt. Azonnal kanyarodjanak barra, aztán teljes sebességgel előre, tovább! Mondta már harmadszor is a rádióba a parancsnok, és most végre válasz is jött rá. A járgányunk mindjárt lerobban! üvöltötte egy női hang a fejhallgatóban, amin a főparancsnok először kicsit megdöbbent, de mivel ez most nem volt elsődleges probléma, csak a másodperc tört részéig foglalkozott a dologgal. Nem baj, akkor is csinálják, mi fedezzük magukat, mire visszakanyarodunk, szálljanak ki! Adta ki a parancsot az ismeretlen nőnek, aki azonnal válaszolt. Igenis, egy kilométerre várjuk magukat! A két csapat teljes sebességgel robogott egymás felé, úgy tűnt minden bizonyal összeütköznek, de elhaladtak egymás mellett, és amikor a sivatagiak szemközt találták magukat a miniszter nagyméretű gördülőivel, elképesztő erejű sugárnyalábokat küldtek feléjük. A pontos célzás következtében az üldözők meg is zavarodtak néhány percre, hiszen tucatnyi járművüket lőtték ki hirtelen, és elég ijesztő volt, hogy a sorokban minden előjel nélkül egyszer csak lángra lobban, aztán porig ég a szomszédos gördülő. Lassítottak is a tempón, és igyekeztek rendezni soraikat. A főparancsnok ekkor azonnal hátraarcott vezényelt, a könnyű, de gyors sivatagi gördülők egy jobb kanyarral visszafordultak az országuk felé, és ezúttal ismét teljes sebességgel haladtak Nübilék lassuló kompániájához. Nübil a fedélzeti komputer segítségével gyorsan kiszámolta, melyik az a sebesség, amelyel haladva az egész akció lehető leggyorsabban bonyolítható le, így végül már valóban csak akkor álltak meg, amikor a főparancsnok gördülei odaértek hozzájuk. Az emberek gyorsan leugráltak a magas építésű viharvert járművekről. A főparancsnok már látta az embereket, és amikor négy ember szemmel láthatólag nagy erőfeszítésekkel egy hatalmas testet cipelt, elszorult a torka. Zög! suttogta alig halhatóan, és ebben a pillanatban mindenét odatta volna, hogy az újra viszontlátott fiát az élők között tudhassa. Ahogy a járművek kisebb porfelhőt kavarva megálltak, felgyorsultak az események. A kavargó homokszemek takarásában a menekülők felugráltak a sivatagi járművekre, az ajtók hermetikusan bezáródtak. A teljes sebességgel előre vágtató kördülőkből ismét felvillant az Uteva tüze, újabb városi járműveket lobbantva a lánkra. Zágott nem a főparancsnok járművébe vitték, de Nübil odaszállt fel. Életben van, mondta a főparancsnoknak, ahogy előre kúszott a vezetőfülkébe. A főparancsnok ezen a napon már másodszor érzékenyült el, és valami hála ima féleséget rebegett el, igaz, pontosan nem tudta, kinek is köszöni meg ezt a csodát. Gondoltam, hogy maga az a hang, mondta Nübil felé fordulva, ez utóbbi meglepetésére egyáltalán nem titkolva a felindultságát. Nőbé volt az első, aki hosszú évtizedek óta látott egy könycseppet lefolyni a főparancsnok, az Uteva sugaraitól barázdált arcán. Én is nagyon örültem neki, mondta mosolyogva a fiatal nő, miközben a másik járgány felé mutatott, amelyik éppen most tűnt el a homokban, az addig észrevétlen, ám a közeletükre kinyíló kapuban. Ez most mindannyiuk számára a biztonságot és a megmenekülést jelentette, legalábbis átmenetileg.